Книга буття, розділ 30 Як же Рахиль побачила, що не народжує Якову дітей, стала заздрити своїй сестрі і сказала до Якова: Дай мені діток, а то вмру. Спалахнув Яків гнівом проти Рахилі і каже. Хіба ж то я можу бути замість Бога, який відмовив тобі плідності лона? Тоді вона і каже Ось моя слугиня білга, увійди до неї, нехай уродить мені уприйми, щоб і мені розвинутись через неї. Тож дала йому білгу свою слугиню за жінку, і Яків зійшовся з нею. Зачала Білга і вродила Яковові сина. Тоді Рахиль і каже, Бог судив мені і почув також і мій голос, та й дав мені сина. Тому і дала йому ім'я Дан. Знову зачала Білга, слугиня Рахилі, і родила Яковові другого сина. А Рахиль сказала, Великим змаганням змагалась я з моєю сестрою І подолала Тому і дала йому ім'я Нафталі Але Ілія, побачивши, що перестала родити Взяла Зілпу, свою служницю І дала її Яковові за жінку Та й родила Зілпа, служниця Лії, Яковові сина І каже Лія Прийшло щастя, тому назвало його ім'ям Гад. Потім родила зілпа служниця Лії Яковові другого сина. Та й каже Лія, яка ж я щаслива, бо жінки будуть мене щасливою вітати. І дала йому ім'я Ашер. Вийшов якось рвим під час пшеничних жнив, і знайшов на полі любовні яблука, та й приніс їх Лії, своїй матері. Дай мені, з ласки, любовних яблук твого сина. А ця до неї. Мало ще того, що забрала мого чоловіка, хочеш узяти і любовні яблука мого сина? Рахиль каже, Тому нехай цієї ночі Спить він з тобою за любовні яблука твого сина. Як прийшов Яків з поля ввечері, Вийшла Лія йому назустріч і каже, Ти мусиш увійти до мене, Бо я тебе найняла за любовні яблука мого сина. І спав з нею тієї ночі. Вислухав Бог Лію, І вона зачала та й породила Яковові П'ятого сина. І каже Лія, Бог дав мені плату за те, Що я дала свою служницю Чоловікові своєму. Тож і назвала його Ім'ям Ісахар. Знову зачала Лія І родила Яковові Шостого сина. Та й каже Лія, Бог дав мені Гарний дарунок. Тепер чоловік мій Буде жити за мною бо я породила йому шістьох синів і дала йому ім'я Завулон. Потім же вона породила дочку і дала їй ім'я Діна. Але згадав Бог і про Рахиль, та й вислухав її і відімкнув Бог їй Лоно. Вона зачала і породила сина, і каже, Бог увільнив мене від безчестя тож назвала його ім'ям Йосиф, кажучи, «Дай мені, Господи, ще й другого сина!» Сталось, коли уродила Рахиль Йосифа, то Яків сказав до Лавана, «Відпусти мене! Нехай іду на рідне місце, на свою батьківщину! Дай мені моїх жінок з дітьми, що за них я служив тобі, щоб я міг піти собі!» «Бо ж знаєш мою службу, яку я відбув для тебе». Алаван каже йому, «Дозволь мені сказати тобі таке. По деяких знаках я зауважував, що Господь благословив мене через тебе». І додав, «Скажи мені, скільки тобі платити, і я дам». Тоді Яків сказав до нього, ти сам знаєш, як я служив тобі, і якою зробилася твоя скотина в мене. Того трошки, що було в тебе передо мною, вельми розрослось, і Господь благословив тебе з моїм приходом. Тепер час попрацювати б мені і для власного дому. Лаван спитав, що ж маю тобі дати? На те Яків відповів. Нічого не маєш мені дати Коли зробиш мені те, що тобі кажу Я піду знову пасти і доглядати твоїх овець Сьогодні я пройду крізь усю твою отару І вилучу з неї кожну чорну овечку між вівцями І усе красе та клапчасте між козами То і буде моя плата Моя чесність невдовзі посвідчить за мене коли ти прийдеш перевіряти мій заробіток. Усе, що не є красе та клапчасте між козами і не є чорне між вівцями, воно вкрадене, якщо знайдеться в мене. На те Лаван каже, «Добре, нехай буде по твоєму слову». І того ж самого дня він вилучив козлів смугнастих і клапчастих усіх кіз красих і клапчастих, усе, що на ньому щось біле, і все чорне між вівцями, та й дав у руки своїх синів. Ще й віддалився на три дні ходу між собою та Яковом. Як і вже пас решту овець лавана. Тоді взяв собі Яків прутів свіжих, тополевих, мигдалевих і каштанових, та й покарбував на них білі карби, облуплюючи аж до білого на прутах. Поклав він ті прути, що їх пооблуплював перед вівцями в корита і упійла з водою, до яких приходили вівці пити. І як вони приходили пити, то парувались. А парувавшися перед прутами, вони потому котилися ягнятами, строкатами, клапчастими і красими, Ягнят Яків відділив, ще й поставив овець лицем до себе, строкатих і всіх чорних у лавановій отарі. І так він уклав отари окремо для себе, та й не укладав їх з вівцями лавана. А до того ж, усюди, де парувалися сильніші вівці, там Яків клав прути в корита перед очі овець, щоб вони парувалися коло тих прутів. А коли вівці були слабовиті, він їх не клав. Отож, слабовиті були для Лавана, а що сильніші – для Якова. І збагатився чоловік вельми-привельми, і була в нього сила овець і слугині, і слуги, верблюди і осли».